Собака дикий Дикі собаки за зовнішністю і за поведінкою дуже схожі на свійських. Проте дикі собаки бояться людей, і їх дуже важко приручати. Ці м'ясоїдні савці живуть з граями. Вони розповсюджені у всьому світі. Американські гієнові собаки – безжалісні вбивці. У них довгі ікла для захоплення і розривання здобичі. Гострі кутні зуби, пристосовані для пережовування м'яса. Зграї цих собак нападають на різних антилоп і зебр. Під час полювання дикі собаки покладаються на свій гострий нюх і чудовий слух. Як тільки вони відчувають запах здобичі, відразу починають переслідувати її. Як і інші собаки, північноамериканські койоти голосно виють, скликаючи зграю на полювання. Шакали живуть в Африці й Азії. На полювання вони відправляються тільки вночі і збираються у зграю тоді, коли з'являється шанс підібрати залишки від здобичі лева. Скринька фактів. Індійські червоні вовки здатні загристи ведмедя і навіть тигра. В наш час золотистий шакал з південно-східних регіонів Європи живе переважно біля сміттєзвалищ. Койотів іноді називають вовками прерій. Собака свійський Собаки стали свійськими тваринами понад 12 тисяч років тому, коли печерна людина вперше приручила азійського вовка. Відтоді собаки живуть поруч з людьми. Люди розводили собак для того, щоб вони допомагали їм на полюванні, у повсякденному житті, в роботі. Відомо понад 400 порід собак. Серед них спортивна група, мисливські собаки, собаки для роботи, тер'єри, кімнатно-декоративні собаки, собаки-пастухи, та всі інші собаки. Сен-Бернари – це робочі собаки. Лабрадор – спортивний собака. А йоркширський тер'єр – це ніби жива іграшка. Коллі та коргі – собаки-пастухи. Коллі допомагає пасти овець, а коргі – велику рогату худобу. Деякі собаки породи коллі працюють на фермах, а от корги в наш час стали хатніми тваринами. Собак, яких утримують як домашніх тварин, потрібно тренувати, виводити на прогулянку. За ними необхідно старанно доглядати.